Algú vol fer lectura de la senyora Cortés? Senyora Cortés. Proposta de resolució per revocar l'acord de delegació de competències del ple a la Junta de Govern Local. Els grups municipals sota signants, amb la conformitat també de la CUP, Mirella Cortés i Gés, portaveu del grup polític municipal d'Esquerra, Valentí Manel i Planes, portaveu del grup polític municipal del PCC, en Josep Antoni i nojos portaveu del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Nana Gabriel Sabater, portaveu del Grup Polític Municipal Candidatura d'Unitat Popular, davant del ple posen en consideració la següent proposta. Antecedents. 1. El dia 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions municipals. 2. El dia 16 de juny de 2007 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local. 3. El dia 5 de juliol de 2007 es va dur a terme el plenari, en l'apartat 10 del mateix, l'aprovació de la delegació de competències del ple a la Junta de Govern Local. Fonaments de dret. Primer, l'article 106.1 del text reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Segon, l'article 22 de la llei 7 1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. Tercer, Mitjançant acord de data de 5 de juliol de 2007, el ple va aprovar la delegació de determinades competències i atribucions a la Junta de Govern Local i concretament les atribucions contemplades a l'article 22.2, lletres J, K, M, N, N, O, la prevista a l'article 32.2 del Reglament de Patrimoni, la sol·licitud i acceptació de subvencions quan la normativa preveu que aquesta s'ha de fer obligatòriament per ple i les competències del ple atribuïdes a la Junta de Govern local en les bases d'execució del pressupost. Quart, l'apartat 6 de l'article 13 de la llei 30 barra 1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú. Cinquè, L'article 57 i 114.3.b del text reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Sisè, l'article 51.1.2.3 del Real Decret 2568-1986 de 28 de novembre. Per tot això els quatre grups polítics municipals representats en el plenari, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Candidatura d'Unitat Popular i Iniciativa de, Cat de Catalunya Verds, fan la proposta de resolució per l'adopció dels següents acords. Primer, revocar l'acord de data 5 de juliol de 2007 de delegar a favor de la Junta de Govern Local les competències i atribucions que s'enumeren a continuació amb efectes des del dia següent d'aquesta aprovació. La prevista l'article 22.2.j mmm de la llei de règim de bases del règim local, més bé secretària, de Llei Municipal de Règim Local de Catalunya l'exercici d'accions judicials administratives i la defensa de la corporació en matèries competència del ple que hagin estat delegades a la Junta de Govern Local, la prevista a l'article 22.2.ca de la mateixa llei, la declaració de les dels acords dictats per l'alcalde per la Junta de Govern Local, la prevista a l'article 22.2.m de la mateixa llei, la concertació de les operacions de crèdit, la quantitat acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, sigui superior al 10% i inferior al 15% dels recursos ordinaris del pressupost. La concertació de les operacions de tresoreria, de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% i fins al 20% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior. La prevista a l'article 22.2.n de la mateixa llei la contractació d'obres, suministraments, consultoria i assistència i serveis quan l'import del contracte sigui superior al 10% fins al 15% dels recursos ordinaris o 3 milions d'euros. Les contractacions esmentades a l'apartat anterior de caràcter plurianual i de durada superior a 4 anys i aquelles que sent per temps inferior a 4 anys superin les quantitats indicades. Les concessions de béns i serveis de duració fins a 4 anys, si l'import acumulat de totes les anualitats, supera el 10% i fins al 15% dels recursos ordinaris del pressupost o 3 milions d'euros. Les concessions de béns i serveis per temps superiors a 4 anys excepte les de durada superior a 5 anys sempre i quan la quantitat acumulada de les anualitats accedeixi del 20% i fins al 25% dels recursos ordinaris del pressupost. La prevista l'article 22.2 punenya de la mateixa llei l'aprovació de projectes d'obres o serveis quan la competència per la seva contractació o concessió correspongui al ple, estigui o no delegada i estiguin o no previstos en el pressupost. La prevista a l'article 22.2 punenya de la, de la mateixa llei, l'adquisició de béns i drets a títol honorós o lucratiu incondicional quan el seu valor superi el 10% i fins al 15% dels recursos ordinaris del pressupost o un, un milió i mig d'euros. L'adquisició de béns i drets a títol lucratiu s'hi comporta l'assumpció d'una condició, una càrrec o un gravamen onerós dins dels límits de l'article 190 de la llei. L'alienació de béns immobles que no estiguin previstes en el pressupost o que estan previstes en el pressupost, el seu valor superi el 10% fins al 15% dels recursos ordinaris del pressupost o un milió i mig d'euros, en, en dos casos, sempre que el seu valor no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris. La prevista a l'article 32.2 del Reglament de Patrimoni la renúncia a herències, llegats o donacions, si la seva quantia no excedeix del 10% fins al 15% dels recursos ordinaris del pressupost. La sol·licitud i acceptació de subvencions, en cas que la normativa prevegui la sol·licitud i acceptació obligatòriament per l'Ajuntament en el ple. Les competències del ple atribuïbles a la Junta de Govern a les bases d'execució del pressupost s'entenen delegades en aquesta. Segon, publicar el present acord en el butlletí oficial de la província, sense perjudici de la seva efectivitat, a partir del dia següent a la seva adopció. Signat, Mireia Cortés i Gés, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Valentí Manalbens i Planes, portaveu del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular, Josep Antoni Nojosa Vera, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya, Verds. Sallentres de juliol de 2009. Una intervenció per part d'Iniciativa, senyora Nojosa. <coughs> Sí, seguint, seguint el ritme mm, eh, aviam, aquí millor eh, és una mica complex tant articles i tanta qüestió la història es tracta es tracta en síntesi de considerar que l'Ajuntament de Seyent té unes peculiaritats i és que la pluralitat existeix en el mateix vull dir, som cinc grups polítics, un grup que governa majoria, i entenem nosaltres doncs, que, pues, que les coses s'han de consensuar s'han de discutir i, i, mal, i, mal, i crec que, que de bona fe eh, malgrat les nostres diferències eh, estem obligats a conviure vull dir que la gent no, no pensi que amb això estem aquí posant palça a la roda ni volem fer un cop d'estat ni molt menys es tracta que una cosa que vam aprovar pues ara per acord de ple la podem desaprovar per què? Perquè hem vist que d'alguna manera el grup d'iniciativa quan es va aprovar això, certament, tinc de confessar-ho, el regidor tenia poca experiència, és així, perquè primer no veníem de, de la legislatura anterior, tampoc havia estat mai a l'Ajuntament, i és clar. però a mesura que han passat els dies, doncs algunes coses les anem aprenent, pel taranar que es porta, per la gestió que es porta per lo complexa de l'administració i les lleis què passa? que en algun moment inclús en algun dictamen surt, per delegació del ple a la Junta de Govern comença a sortir això i diem però aviam, aquí és veritat que vam aprovar al ple una sèrie de delegacions a la Junta de Govern i és un govern que està en minoria i, eh, i després gestiona una mica les coses a la seva manera no és lògic pensem que no és lògic i que hi ha coses doncs, que també ens hem vist durant tot aquest procés que el ple s'estava cuidant de contingut Dic, mirem de portar al mínim al ple perquè els debats del ple no s'interessa perquè hi ha debats que seria millor aviam si els podem esquivar i després eh, entenem que l'altre dia quan va venir el doctor Joan Vila i Valentí deia en la celebració dels 30 anys d'Ajuntament Democràtic, és cert que la democràcia és complexa i és un exercici de, de paciència, d'un taranà, però és cert que és enriquidora. I parlàvem de, de diversitat, problemes diversos. I el poble de Seyent, la representació que tenim és que és un poble divers. Aquesta és la realitat. Que tenim molts problemes molt diferents i que tenim una societat saientina que també és diversa i això és la representació que tenim aquí per tant, aquí ens hem d'entendre tots i no deixar segons quines coses en mans d'un grup minoritari que està governant dit això, que és una mica la filosofia no sé si m'he explicat bé i els, els, els companys i les companyes també diran, posaran un punt de vista una mica el que ve a representar com a exemple suposem doncs, que saient Eh, s'ha de fer una residència i, eh, i es presenta aquí un projecte això perquè ens entenguem una mica es presenta un projecte i l'aprovem Però a l'hora de, de donar les concessions de la construcció d'aquesta residència llavors ja li deixem les coses que l'equip de govern agafi l'empresa que vulgui ho faci a la seva manera i això l'aprovaria després per la Junta de Govern per tant, perdem eh, opinió i, i formes de decidir Suposem doncs, que s'ha de fer una, ac una acció judicial i li deixem que l'equip de govern faci la seva una mica semblant lo que vam aprovar en el proper ple anterior que vam plantejar l'equip de govern que això també s'haurà de discutir cap vam fer un acord perquè es, es presentés un... Un una gestió administrativa tipus denúncia o judicial li deixem una mica a la junta de govern que ho fes ara això, nosaltres el que, que plantegem és que vingui al ple suposem que els recursos ordinaris de l'Ajuntament són de 6.000 euros, doncs, 600, euros per gestionar de 6 milions d'euros per gestionar 600.000 euros segons com gestionessin haurien de venir al ple una mica, eh, suposo que el meu company i, la, i els altres companys però el company Manalbens que entén molt d'economia perquè cada un aquí té també el seu ofici a millor ell aportarà moltes més coses perquè jo, a la veritat suposem que donem una concessió per exemple en el servei d'escombreries i, i la suma de 4 o 5 anys d'aquesta concessió doncs també podria ser doncs que tingués venir aquí a, a la Junta de Govern una mica el, en síntesi això no vol dir que els grups de l'oposició, si governa en minoria, convergència i unió és perquè els grups de l'oposició malauradament no es van posar d'acord, això també s'ha de dir eh, sembla ser que últimament estem reflexionant i bueno i, eh, en un aperitiu ens vam posar més o menys d'acord això. jo suposo si fem un dinar si féssim un dinar als grups de l'oposició suposo que que podríem avançar i una mica eh, l'esperit eh, aviam si podem doncs perquè per per, per correlació de forces de l'Ajuntament eh, tenim una correlació de forces bastant natural seria, seria quasi bé lògic que els grups de l'oposició estiguéssim d'acord malgrat la, que hem apartat bastant diferència i en el procés i en el taranà del dia a dia les anem apartant més, però doncs, bueno, si no fem un dinar, sab doncs, si podem fer un sopar i presentem alguna altra cosa. Alguna intervenció, senyora Anna Gabriel part de la? Sí, Re afeig una, una breu explicació perquè jo penso que és important que s'acabi d'entendre. No? En l'organització de l'Ajuntament hi ha com tres blocs. De, de, de persones que poden prendre decisions, no? Un és l'alcalde que la llei li dona d'entrada ja eh, a molt marge perquè prengui decisions el segon és la Junta de Govern que la composen l'equip de govern en aquest cas i com ja s'ha dit, Convergència i l'altre és el plenari que som tots no? però fins i tot el plenari com amb un acte de generositat pot decidir que temes que de decidir al plenari va, que els decideixi l'equip de govern a vegades s'alega per qüestions d'operativitat o per qüestions d'agilitat o a vegades és perquè sempre s'ha fet així o es fa des de fa temps i no? en el primer ajuntament quan es distribueixen una mica les feines s'acaba doncs, copiant el que ja es venia fent també és veritat que a vegades no s'hi posa massa atenció i nosaltres ens ha semblat perquè és ja aquesta, aquesta meitat de legislatura que portem aquests dos anys quasi doncs, doncs, que, que que el plenari creiem que ha de recobrar protagonisme, no? Ens sembla que és important que arribin discussions al plenari, ens sembla que és important que evidentment l'alcalde pugui seguir executant les seves funcions, la junta de govern també, però que el plenari quedi tot al ple de, que pugui, no? De presa de decisions, o sigui, que tot el que la llei li permet, ens sembla que per responsabilitat ho hem d'assumir que ens carreguem més feina a sobre. Eh? És a dir, nosaltres, que cadascú, com deia l'Hinojosa, tenim el nostre ofici, ens guanyem la vida en una altra banda, hem de posar més hores a l'Ajuntament, però ens sembla que, que, que tocava, no? fins i tot això, com un exercici de responsabilitat. Penso que Convergència se n'hauria d'alegrar, perquè... Sovint, quan hem participat amb espais en què s'han consensat coses o hem millorat documents o estatuts o consells i tal, sempre acaben dient que les coses sempre queden molt millor quan hi ha participat l'oposició i no és difícil d'entendre. És evident que, que tots estem aquí per construir el, el, cadascú la idea que té de com seria un sellet millor i per tant doncs la suma de totes aquestes bones voluntats en principi eh, millora els, els, els resultats finals per tant jo penso que és una bona notícia per convergència que l'oposició s'hagi ajuntat avui i tirar endavant aquesta proposta i finalment dir que, que la vida política municipal eh, té com una expressió evident al plenari però que també és veritat que en la mesura que la gent segueix el ple i en la mesura que la gent ve a la sala nosaltres també ens sentim molt més reforçats i la nostra feina té molt més sentit també és veritat que podem dir que volem recuperar competències però si la sala està buida i no ens escolta ningú i l'any demà ningú s'interessa per com ha anat el ple et quedes una mica compensant. Bueno, fins a quin punt, no? En aquest sentit, doncs, aprofitar també per fer una crida a que la gent participi de la vida política que la gent s'interessi, que la gent en parli al bar dinant, fent aperitius, sopant o com vulguin però que, que és important el que es decideix aquí i que en la mesura en què, ja veieu en què la gent assisteix al ple eh, es perfilen millor les coses i a vegades s'apunta millor no? Per tant, jo penso que això, que és una bona notícia evidentment no desvoltrem a favor i demanem que Convergència i Unió també abeti el seu vot favorable alguna intervenció pels socialistes? Anem almenys? Sí, sí, sí. Bé, bueno, aviam, ja s'han dit moltes coses i quan va arribant aquí ja ens hem repetint i quan arriba ja suposo que ja s'ha repetit quasi bé tot. No? Però aviam, jo intentaria... Intentaria aclarir, aviam, què és el que passa. Aviam, a part de que ens hem adonat que el ple va delegar unes competències a la Junta de Govern i, en el seu defecte, l'alcalde molts cops... Bé... Bueno, Suposo que va ser per l'inercia que també s'ha dit i crec que ara estem fent-lo que tenia que haver sigut a l'inici, avui no? dia el ple té que tenir té unes competències que no t té que delegar mai sobreto que jo ho govern amb minoria. Però per què ens han donat compte potser ens hem donat compte ara a part de l'experiència que jo tampoc enenteia, com di el senyyerojosa, Poser béè l'equip de govern se li havia oblidat bastant que estava en minoria, no? Jo crec que l'equip de govern ja ens entrava aquí coses que ja ni consensuava ni pactava i ho portava a votar, doncs com hem vist amb els Consells Municipals d'Esports o el Consell Municipal de Joventut que va portar-ho fa uns mesos. No? L'equip de govern s'havia oblidat des que necessitava consensuar, pactar i no sé actuava ja com des del punt de vista de la majoria absoluta. No? I crec que això no és així i hem de recordar-li l'equip de govern i hem de treballar perquè no sigui així no? des del punt de vista dels equips que estem a l'oposició encara que hi ha equips que fan més oposició i en altres menys com que també s'ha dit aquí si l'equip de govern és el que hi ha és perquè no ens vam posar d'acord i l'únic que no vam votar en contra vam nosaltres que vam tenir no? les coses clares no? però bueno no, ja ho dic jo <laughs> bah, evidentment consensuar pactar i arribar a acords és molt difícil vam començar la legislatura de què es va fer d'esforç. Jo recordo que vam treballar molt pel tema de les plaques solars, vam treballar molt amb el primer pressupost, vam treballar molt també amb el tema de l'inici del POU, però de que i això s'ha anat diluint i hem anat passant d'una altra manera i, i potser hem anat més de pressa i pim-pam, i això no pot ser, no? No, no podem deixar estar doncs, aquest el que enriqueix que participi doncs l'oposició, com també ha dit l'Anna Gabriel, Gabriel, i no es pot oblidar doncs, que aquí som 13, no? 13 doncs, normalment pensem més que 6 no? i 13 sumats segur que donen més bon resultat que 6 llavors, bueno nosaltres pensem que això s'ha de tirar endavant i votarem a favor perquè a més a més tampoc causa gaires trastorns a la la labor de l'equip de govern. No ens pensem que això a partir d'ara doncs, l'equip de govern no podrà fer res i que haurem amb un estrès de que haurà de venir tot el ple. No, no serà així. No? Seria millor que passés més del que menys que passarà. Vull dir, passar del 10% al 15%, com ha dit el senyor Hinojosa, si tenim en compte que són 6 milions, doncs, la diferència és poca i llavors ja moltes poden fer moltes maneres i, i les coses eh, s'han de seguir controlant i s'han de seguir gestionant també és important doncs, donar més contingut als plens, perquè sinó, a vegades estan, no hi ha cap contingut, són pesats, són llargs, ens hem de discutir aquí amb coses, eh, visualitzacions que pensem i creiem, escenificacions molt llargues i buides, que no crec que sigui doncs, el que té que ser un plen. No? Doncs, jo crec que la nostra idea és que els plens tinguin molt més contingut que afecti el poble, que la gent sàpiga el que pensem i el que fem els diferents grups polítics i l'esforç que fa l'oposició per controlar i participar al i amb el govern no? i l'única arma que tenim actualment és aquesta i la volem tirar endavant i esperem que es voti a favor per a tothom Gràcies. una intervenció per part d'esquerra senyora Cortés sí. mm, bé molt bé s'ha explicat aquí, però nosaltres hem de dir que la presentació d'aquesta proposta de resolució per revocar les competències del ple a la Junta de Govern és degut a un seguit de qüestions que han anat passant durant tota aquesta legislatura i ara, doncs, justament passem per l'Equador, no? Són dos anys justos de què va, es va iniciar aquest govern. En el ple de Constitució de la nova corporació, el juny de l'any 2007, eh, van votar per un anemió per unanimitat de traspassar unes determinades competències del ple a la Junta de Govern, les mateixes que es havien traspassat l'any 2003. Per tant, nosaltres, el grup municipal d'Esquerra Republicana, vam considerar-ho positivament i vam decidir, doncs, de votar-ho, i, i per això vam votar. Però, clar, ha arribat un moment en què la, la situació actual s'ha tornat insostenible, fins al punt en què ens preguntem moltes vegades què hi venim a fer els plens, si no s'hi porten punts d'interès. Que moltes vegades els plens els omplim, els dotem nosaltres, els mateixos grups de l'oposició, a través de les nostres intervencions amb les mocions que presentem, proposem alguna cosa, però estan actualment buits de contingut. El ple del mes de febrer ja va ser un ple que tots recordarem que va ser un ple atípic perquè els grups de l'oposició defensar, van fer un acte de protesta silenciosa no intervenint en aquell moment en el ple en la defensa de cap punt però ara el grup d'esquerra teníem i tenim encara ara més una manca de confiança en l'alcalde i en aquest equip de govern aquesta revocació representa per nosaltres el grup d'esquerra la retirada de la confiança a l'alcalde i a l'equip de govern és una qüestió política eh? l'alcalde ha buidat de contingut els plens eh, tan sols porta els plens els punts conflictius els punts que no té empenta per resoldre el sol, aquells punts que comprometen i llavors sí que és a la nostra intervenció. Llavors sí que contem nosaltres, perquè d'aquesta manera si ens estrellem ens, ens estrellem tots junts i d'aquesta manera no s'estrellen sols. L'alcalde en aquesta legislatura no ha sabut trobar el consens que era necessari amb tots els grups polítics que formen part de l'oposició. L'alcalde, l'objectiu que ha sigut només ha tingut un, que és trobar un vot, que és el vot que li atorguen vell la majoria absoluta. Buscar un vot no és... Buscar consens és molt diferent. Nosaltres, Amb nosaltres mai de la vida s'ha costat l'equip de govern per buscar consens amb res. Només ha buscat un vot. Nosaltres som quatre, el paquet és més gros, però amb quatre no és necessari. Per tant, qui governa amb minoria busca el consens i consensuar és obtenir doncs, acords mitjançant, mitjançant el diàleg. I recordem que governem amb minoria fan veure que hi ha molta participació però de participació no n'hi cap ni una ens convoquen només igualment com amb els plens quan ens convé o quan, només, quan no hi ha cap més remei és a dir, quan hem de treballar llavors sí que ens convoquen però la nostra preocupació és que les coses sortin bé i nosaltres hem decidit i dediquem molts esforços perquè no tenim cap tècnic ni cap jurista que treballi per nosaltres, l'equip de govern sí té tots els tècnics i té tots els juristes de... Eh, que formen part de l'Ajuntament. Nosaltres ens ho hem de fer sols. Quan l'equip de govern presenta uns estatuts, uns documents, ens hem trobat en moltes ocasions que ho copia de la Diputació, fa un retallat i un enganxar d'altres ajuntaments i apa, ja tenim el document damunt de la taula i han fet els deures. Per exemple, amb els estatuts del Consell de Medi Ambient, ells ja van fer els deures, ens van presentar uns estatuts retallats i enganxats d'un altre ajuntament i aquí els teniu, i amb uns errors, garrafals. Bé, i van que els havien revisat els serveis jurídics, això sí. Esquerra finalment els van votar a favor, i els van votar a favor per una cosa, no perquè hi estiguéssim d'acord, els van votar a favor per la pressió que vam rebre, els van votar a favor perquè ens van acusar d'entorpir el procés d'aquest Consell de Medi Ambient. I hores d'ara ja ens arrepentim d'haver-ho fet, ja ens arrepentim d'haver donat el nostre vot favorable, però en aquell moment era necessari. Doncs ja està fet, però no atorgarem cap més vot aquest preu. Un altre exemple, tothom tots els que hem assistit avui al ple i tots els que ens escolten des de casa, doncs ha estat la proposta que ha arribat des de l'Associació de Veïns o des dels veïns de la plaça Sant Bernat, que ens ha arribat un expedient sense cap tipus de documentació, amb una instància i amb un dictamen no hi ha res més, és un tema prou complicat és un tema prou gruixut com perquè hi hagi doncs eh, informes jurídics i informes mm, d'intervenció no n'hi ha cap, ni crec que n'hi hagi cap per la cara que hi han fet perquè a més a més l'alcalde ja ha dit que aquesta instància ja val per tots així alegrement i a la lleugera aquesta instància no val per tots eh? aquesta instància només va en nom dels veïns de la plaça Sant Bernat eh? no val per tots eh? que quedi clar això, ja veurem com ho argumenta i com fa l'informe jurídic el senyor secretari Esquerra ha presentat al ple tot un seguit d'emocions que han estat aprovades per majoria absoluta i les que són de competència municipal o que afecten els drets fonamentals dels regidors o regidores l'alcalde no els ha tramitat, no les ha tirat endavant per tant l'alcalde no compleix els acords de ple. Es prenen acords de ple que també comporten tot un seguiment per part del ple, però en comptes d'això els encabeixen a dintre de la Junta de Govern i allò que es havia d'aprovar per ple com ha dit molt bé abans el senyor Hinojosa el seguiment hi ja el fan per, per junta de govern i llavors nosaltres ja ens preocuparem o ja ens preocupem d'haver d'anar a impugnar les juntes de govern com hem fet en alguna ocasió perquè no hem fet bé la tramitació i l'han hagut de tornar a fer i ara hauríem hagut de tornar a impugnar una altra Junta de Govern. Però, senyors, l'oposició tampoc tenim la capacitat tècnica i jurídica per fer tot això que ells ens van colant o intenten colar-nos sense que nosaltres ho veiguem. Moltes coses les veiem, però d'altres no les veiem. I moltes coses, per capacitat, no les podem tirar endavant perquè no tenim un estol de gent treballant per nosaltres. Ens ho fent tots sols. I Déu-n'hi-do de la feina que fem. Bé, actualment, com hem dit, l'òrgan de ple és un òrgan decisori i s'ha convertit en un òrgan únicament de tràmit i per això avui presentem aquesta proposta de revocació perquè Esquerra republicana de Catalunya no tenim confiança ni amb l'alcalde ni amb l'equip de govern. Acabat? Sen eldoi bé en, aquesta, en aquest punt d'ordre del dia, s'han fet un seguit intervencions en el qual es doncs, vol manifestar que ara amb aquesta, amb aquesta moció que presenten, amb aquesta aposta d'acord, doncs, eh, la, la vida municipal canviarà, canviarà radicalment. I no, I no és així, perquè com ha explicat la senyora Gabriel, també eh, és molt clarament les competències que estan definides per llei que toquen a, a l'alcalde, a la Junta de Govern i al plenari en el mateix acord que comentava la senyora Cortès del 2007, al començament de la legislatura, que es va aprovar per unanimitat de delegació de competències del plenari a la Junta de Govern i també de l'alcalde a la Junta de Govern, perquè si la Junta de Govern la que pogués Uh, hagués de decidir coses que, no, que corresponien directament a l'alcalde però també ho va delegar a la Junta de Govern perquè, perquè fos doncs, el conjunt del Govern el que prenia les decisions aquest mateix acord és el que com s'ha comandat també hi va haver el 2003 i hi havia hagut també amb, amb anterioritat per tant uh, si repassem els actes dels convençaments de legislatures parla de fer aquestes delegacions per agilitat i pel bon funcionament de l'administració i així s'ha doncs, tret endavant fins al, fins al moment si la, voluntat, si la voluntat que, que es preteni amb aquesta moció és dotar de continguts els plens, com s'ha manifestat aquí eh, no esquivar els problemes eh, intentar que els plens no estiguin buits de contingut i que les coses es, es puguin decidir en el plenari que problema de confiança amb l'alcalde, no sé si vostè tenia tingut mai de confiança amb l'alcalde però eh, segurament d'aquesta forma ni li traurà ni li posarà i el que estem parlant en tot aquest seguit d'articles jurídics que es vol eh, treure les competències que s'havien delegat a la Junta de Govern en els últims dos anys eh, son, han sigut quatre punts, quatre punts en els dos anys, tres dels, quals, tres dels quals són demanar demanar els crèdits que se deriven del pressupost. Per tant, en el, en el, pressupost, en el pressupost municipal ja s'aprova la, la possibilitat de financiació que hi ha del, del mateix pressupost i per tant, diguem-ne, les inversions van via crèdit i la competència per demanar aquest crèdit que ja s'aprova diguem-ne, en el conjunt d'inversions previstes en el pressupost, és el que s'ha delegat com a competència a la Junta de Govern Local. Per tant, eh, si aquesta si aquest acord ja l'haguessin pres tal i com pretenen que es prengui avui a començament de la legislatura, la gran dinamització del plenari i el gran aprofundiment democràtic que haguéssim aconseguit eren eh, tres eh, modificacions de crèdit, eh, tres peticions de crèdit que s'han fet via Junta de Govern, que eren competències delegades per part del plenari, per poder tirar endavant obres contemplades en el pressupost municipal. Per tant, en el PSOE ja es debat tot això i la Junta de Govern es demanaven els crèdits, i i l'altre punt ha sigut la, la proposta dels, dels fons d'inversió estatals del, del Pla Zapatero, que s'ha aprovat per Junta de Govern com a competència, com a competència delegada. Per tant, aquestes són les, les quatre, els quatre punts que hi ha hagut en aquests, en aquests dos anys. Uh, Convergència i Unió en aquesta, en aquesta proposta votarem en contra perquè creiem que el, que el funcionament que hi havia establert de, de delegació de competències era correcte i responia a un bon funcionament i a una cosa molt, molt lògica per tant el nostre vot serà, serà uh, contrari en aquesta en aquesta, en aquesta moció eh... Uh, a més a més, el Sr. Gabriel comentava que ens n'oríem de la que, uh, que es portés aquesta proposta al ple, eh, uh, realment diguem-ne no no ens no ens no la perquè creiem, ne que la voluntat Uh, final d'aquesta moció segurament no és l'alegria que, que vostè manifestava ni, les, ni la bona intenció que vostè manifestava sinó que segurament hi ha, hi ha alguna altra cosa que no va, no va en aquest sentit. I com uh, ha manifestat, diguem jo crec, molt més enèrgicament la, la senyora Cortès, es veu el trasfons polític que hi ha al darrere de, al darrere d'aquesta proposta i que creiem doncs, que respon més a la realitat i no només a un fet de voler dinamitzar més els plens, de que les coses vagin més bé i de que puguem parlar una miqueta més de tot plegat que en aquesta part ja hi estem d'acord per tant el, el, vot favor, el vot serà contrari per part de, de Convergència i Unió Una altra intervenció, senyor Najosa? Es, eh, es pot és l'altra la, sí, sí, tanda sí, sí, no, es que no, tot, no si estava segura si era la primera o la segona no, no, Està amb, amb el segon, segon. torn Bueno, no sé jo he dit al principi que jo no representava ni un cop d'estat ni posar pals a la roda a ningú o sigui, aviam l'important és avançar aviam, si I jo li dic al senyor Saldoni que diu hi ha alguna altra cosa darrere per suposat, per nosaltres, sols d'iniciativa ojalà que ens posessin d'acord amb més coses perquè crec que és, és la qüestió natural que podem tenir moltes diferències però seria bo que, la, que els grups d'esquerra jo li dic al públic perquè a mi, el ciutadania m'ho diu llàstima que els grups de l'oposició no estigueu d'acord és, és un error això està perjudicant al poble de Seyent perquè teniu propostes i heu propostes interessants per tant, jo entenc que la lògic i lo natural és que les forces que estan a l'oposició es posessin d'acord i clar, són grups diferents això a lo millor no li agradaria Convergència i Unió perquè no som iguals malgrat això jo crec que ja li dit que no van amb tan mala intenció perquè per sobre de tot això i és evident que tenim de conviure en el poble de Sallet i aquí no anem a eliminar ni a Convergència ni a Unió Convergència Unió és un grup polític que està a Sallet, que està a Catalunya que ha governat Catalunya que ha governat molts anys l'Ajuntament de Sallet i que hi ha molta gent que vota Convergència i Unió i en aquest, i en aquest cas Convergència i Unió va tenir més vots que el rest de partits, malgrat que cap partit té la majoria i utilitza la seva estratègia legítima quan ve una campanya electoral el que millor no sabem fer els grups de l'oposició, van repartir pàntoma aquest i tal i bueno, li dona resultats nosaltres ens maixequem aquí amb idees i amb propostes i la gent no es vota aquesta és la realitat jo no sé si a lo millor nosaltres en vez de repartir pan-tomaca tenim de fer la matança del porc, a lo millor farem la matança del porc i la gent ens votarà, aquesta és la realitat, bueno i això és el que passa, aquí i, i ja, ja ho he dit, no és un cop d'estat i això tindrà una, una transcendència la que té però per alguna iniciativa i suposo que pel resta de companys i companyes, doncs són passos que estem donant en aquesta direcció jo no em d'amagar, a mi m'agradaria com a partit d'esquerres i com a l'oposició, que l'oposició ens posessin d'acord, perquè és el que volem i és la nostra aspiració, per què no? Pues és una lògica democràtica i és de salut democràtica també i si algunes coses les tenim de consensuar amb l'equip de govern també l'hem fet més d'una vegada, perquè en definitiva com deia una altra vegada el Sr. Manuel Díaz quan va celebrar els 30 anys d'Ajuntament Democràtic per sobre de la personalitat política volem defensar el poble de sa però tenim moltes diferències i les tenim de discutir i la hem d'aclarir davant de la ciutadania perquè la ciutadania, entre altres coses, es vagi coneixent. Ens vagi coneixent, perquè dir que falla els mitjans de comunicació i després més endavant ja parlarem d'això. I bé, bueno, aquí em quedo. Alguna altra intervenció? Senyora Anna Gabriel, per part del la CUP. Sí, contestant el senyor Saldoni, és evident que la vida política no canviarà radicalment. Això no, no crec que cap de les intervencions ho ha volgut fer veure. M'ha semblat que, que ridiculitzava fins i tot una mica algunes de les intervencions nostres dient que els plens s'omplirien de contingut i que hi hauria més debat. Home, que s'ompliran una mica més de contingut, sincerament, ho esperem. I que generaran una mica més de debat, sí. Que canviaran radicalment la política de Sallent. No, amb vosaltres al davant, mai. O sigui, ni amb més competències ni amb menys. Amb una força conservadora, per definició, al capdavant d'un en Ajuntament radical no hi ha res i de transformació ben poca és dir, que el que nosaltres fem és un gest que, insisteixo, és de responsabilitat és dir, ens responsabilitzem nosaltres i ens donem més feina per debatre, per estudiar expedients, per, per passar-nos més aures si convé l'Ajuntament perquè tindrem més punts que vindran a aprovació no? al final, els punts que vinguin a aprovació també dependran de la feina que, que genereu vosaltres, que tampoc en genereu massa i com que no en genereu massa n'arribaran pocs de punts independentment per això, eh, vostè deia que evidentment eh, votarien en contra suposo que voten en contra pel, pel transfons polític i no per, la, per les competències en si perquè vosaltres mateixos dieu que no canviarà massa doncs podríeu votar-hi a, no a favor perquè l'oposició s'ha posat d'acord quasi per primera vegada en alguna cosa i evidentment això no us agrada eh, però com que també moltes vegades dieu que teniu un sentit profund de la democràcia doncs jo penso que hauríeu de respectar el que en aquest moment és la majoria del plenari, la majoria del plenari sol·licita això i penso que té sentit o podria tenir molt sentit que vostès ho avalessin. I per acabar perquè no ens despistem tampoc encara que haguem fet això i encara que arribin alguns punts més al ple, al final els, els temes es guanyen per sis més un. Eh? És a dir que eh, a la CUP ens asseguiran sense fer-nos massa cas, i a la iniciativa, mira, no sé, Esquerra fatal, no? Vull dir que segurament al final, si el PSC va avalant la gestió de convergència, les coses tampoc no canviaran massa. Eh? Vull dir que els altres seguirem tenint molta feina i al final seguirem perdent la majoria de punts, que és el que ve passant fins ara. Una intervenció, senyor Manuel Vents? Sí, sí, sí. Però aviam, dues coses, tres, o tres, no sé, o quatre. Aviam, primer punt, senyor Saldoni, quan es tracta de pactar, consensuar, es tracta de treballar, es tracta de, de portar les coses a, a treball i no es tracta de portar-les a aprovar. Eh? Es tracta de treballar-les i seré més clar. Vull dir, com ha dit la senyora Gabriel, representant de la candidatura d'unitat popular, és cert això, però és molt millor que els senyors dels socialistes, representat per mi, pugui avalar i fer de cross els senyors de Convergència i Unió perquè és lògic i és normal i és coherent davant d'una discussió i d'un treball de tots els partits polítics com havíem iniciat potser a l'inici de la legislatura que tothom hi pugui participar i pugui portar les seves esmenes les seves millores i llavors potser em tocarà a mi aprovar perquè els altres poden aprovar per defecte o per principi no? però si no hi ha debat i no hi ha treball potser no ho aprovarà ningú no sé si la idea la tenen clares o no la tenen clara que aportarà poques coses que millorar només són 4 punts que la diferència de, de treure aquestes competències o no en eh, dos anys Vull dir, bueno, això dependrà de vostè si volen portar ni 4, doncs n'hi porten 4 ja són molts mira. i si n'hi porten 12, millor però si no treballem, no podrem avançar no podrem avançar perquè llavors arribarà un punt que el camís no es veurà cap on va Llavors jo crec que això és un l'únic missatge que vol dir o que es vol donar doncs, a aquest grup polític és el Partit de Socialistes de Catalunya. Una altra intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí. Bé, ja hem deixat clar que aquesta proposta de revocació és degut a la manca de confiança que tenim a l'alcalde i a l'equip de govern, que, no, que ningú es pensi que és perquè volem que hi, ara hi hagi mil punts al l'alcalde el ple no és així eh? Vull dir és, és un tema purament i que quedi molt clar és política eh? és polític és un tema polític és una manca de confiança mm, només perquè ens fem una idea posaré uns quants exemples en podríem posar molts eh però en posaré uns quants poquets per exemple les mocions les mocions que esquerra hem, hem, hem presentat en el plenari eh, en referència al col·lector de Salmorres aquí baix a la Aquí vaja la, la corbatera, Unes mocions que s'han aprovat per majoria absoluta. Doncs aquestes mocions, l'alcalde, sense, sense defensar els interessos de Sallent, davant de l'amenaça de les administracions supramunicipals, en detriment de la defensa dels Sallentins, no les tiren davant. S'han quedat amb un calaix i es defensa d'una altra manera eh, dient que là que hi farà el que convingi. I l'ACA envia papers, dient, ja farem... Nosaltres som els més interessats en fer el que convingui. Eh? I hem de pagar-ho entre tots els nostres impostos, el que alguns estan fent allà baix. És igual, no passa absolutament res. Hem impugnat una junta de govern perquè no es respectava els acords de ple. I van haver de rectificar, i tant que van haver de rectificar. Per perquè, no perquè no ho van fer bé? I llavors, quan ho van fer bé... Com que ells no havien pactat això amb qui ho havien de pactar Com que no havien pactat els acords del, del ple Llavors els hi van posar un recurs de reposició I llavors van haver de contestar el recurs de reposició I nosaltres en aquí ja hem parat Perquè no hem tingut més capacitat per seguir-ho I ells han fet tota l'aprovació per Junta de Govern Malament, perquè no està ben fet I és un assumpte d'aquells de portar el jutjat contenciós No ho farem no portarem al jutjat contenciós perquè hem après dels errors que va cometre el senyor Multó eh? de portar al el jutjat els temes de, de, de l'Ajuntament de judicialitzar tots els temes polítics allà on tu hi poses una coma i va un punt eh? són els, això és el que va fer ell eh? i aquest tema és per portar el contenciós no han comptat per res amb els membres d'aquest plenari per decidir en què invertirien, com molt bé ha dit el Sr. Soldoni, s'han fet a la seva mida amb els diners provinents del fons estatal, lo que popularment s'en diu els diners tapatero o els fons tapatero, eh? Tant de veugesem fet, potser s'hauria suria omplert d'unes intervencions en aquí, doncs per interès general, eh? Tant de veugesem consensuat. Durant aquesta legislatura, l'alcalde ha vulnerat en moltes ocasions els drets fonamentals dels regidors i de les regidores de l'oposició, en moltes ocasions i ho hem manifestat en aquí i ho hem denunciat en el ple, però és igual i moltes vegades amb acords aprovats per majoria absoluta que no ha tirat endavant tampoc perquè ell sempre diu que ell té l última paraula per tant ja veieu el consens i la, i la confiança que li podem tenir estem demanant les actes de les reunions de seguiment del pla general d'ordenació municipal des de fa molt temps on hi van participar tots els representants dels grups municipals, no hi ha manera que ens les donin, tan sols ens donen les votacions, el llistat de votacions de cada grup polític municipal el grup d'Esquerra, abans de començar totes aquestes sessions, vam demanar que s'aixequés acte i ens van dir que sí però resulta que només es va recollir les votacions, nosaltres en moltes ocasions vam demanar que les nostres manifestacions constessin en acte i han de constar en acte quan ho demanem i ho vam demanar expressament. I l'alcalde no ens vol lliurar aquestes actes. I no ho vol fer perquè hi ha punts que el comprometen. Per què no tenim confiança a l'alcalde? En primer lloc, perquè no hi és mai, Sallent. Segon, perquè utilitza l'alcaldia únicament com a trampolí pel seu llançament polític. A més a més, perquè no li interessen els problemes del poble. Perquè hem perdut l'oportunitat de fer obres per l'interès general de Sallent. Per exemple, hem perdut l'oportunitat d'urbanitzar la plaça Santa Maria a davant de l'església. Ara ja estaria urbanitzada i és el, el punt neuràlgic de Sallent. Hem perdut l'oportunitat també amb els fons estatals d'urbanitzar la carretera, l'entrada de Sallent. Però no, hem fet una pista de pàdel. L'alcalde ens està demostrant que actua per clientelisme polític. Eh? Sallent està encallat i Sallent no avança i per això avui hem presentat aquesta proposta L'alcalde, també hem de dir que encara no ha pres dels seus errors, dels seus antics mandats i del seu antic mandat d'estar a l'oposició. Tot i havent passat 22 anys aquí a l'Ajuntament, encara no ha après a consensuar, encara no ha après a dialogar, encara estem en el mateix punt de partida en què estàvem. Bé, en aquesta legislatura hem tingut i tenim motius suficients per portar diversos temes al jutjat contenciós, com he dit abans, però ja vam dir que no ho faríem que esgotaríem la via política i que esgotarem la via del diàleg perquè vam aprendre que la política dels jutjats que va fer el senyor Multó l'anterior legislatura per actuar per aturar l'acció la, la, de govern que no va aconseguir no és l'adequada ni per l'equip de govern ni per l'avenç del municipi. Els regidors estem aquí, en aquesta, en aquesta taula com a representació, però a darrere hi ha molt treball i molta feina feta en un acte de servei a la ciutadania. No per, fer, no per fer carrera política ni per guanyar-nos-hi la vida. Sortosament, tots tenim un lloc de treball que és el que ens dona el pa. El senyor Multó, no. L'alcalde, de, després de 22 anys, encara no ho ha entès. I no ha entès que el seu càrrec i el dels regidors és un càrrec de servei. Per tant, per això considerem que és necessari revocar de les competències del ple a la Junta de Govern local, perquè retirem la confiança a l'alcalde, al grup municipal d'Esquerra Republicana, retirem la confiança a l'alcalde i retirem la confiança a l'equip de govern perquè no compleix els acords de ple perquè el ple torni a tenir protagonisme i perquè l'alcaldi i l'equip de govern busquin consens i no un vot Ha acabat? acabat? Ha ah. Senyor Saldoni? Sí ha, Jo crec que hi han dues, <coughs> dues versions molt diferents o dos. dos temps diferents del, del punt que hem de l'ordre del dia en aquest moment.. <coughs> Perdó. Uh, el senyor una comentava que això no és només de posar pals a les rodes, de posar pels a les rodes, sinó que és una voluntat diguemne de dinamitzar i de que els, els punts que en aquest cas estan delegats vaguin en el plenari que es pugui parlar i que es pugui, que es pugui buscar el consens. Uh, que nosaltres estem en minoria ja ho sabem. Vull dir, això és una cosa que dia, dia a dia ho sabem i dia a dia diem-ne en, en som molt conscients. Uh, la, la forma de treballar segurament passa en moments, moments diferents al llarg del temps tots treballem a vegades d'una forma a vegades d'una altra sí que em quedaria amb la jo crec que la part positiva que comentava el senyor Manuel Vents d'intentar doncs, eh, treballar doncs, més eh, per buscar, buscar els acords o per buscar la forma de treball que potser hi havia doncs, més al començament i diu que ara potser doncs, és diferent. Jo crec que això és una cosa que en podem, en podem parlar i podem buscar doncs, els mecanismes adequats que, que ens satisfacin, en satisfacin a tots. Però en aquest cas, en aquesta, en aquesta proposta, nosaltres eh, votarem en contra perquè creiem que, com hem dit al començament, la delegació de competències que es va fer en el seu moment la creiem, creiem que és correcta, creiem que porta un bon, un bon funcionament municipal, que això no impedeix cap de les coses que es manifestaven eh, per part de tot d'iniciativa de la CUP o, de, o del PSC, que dura forma de treballar, doncs, de, buscar, de buscar més consens o més acords de tots plegats. Ara bé, la, la intervenció de la senyora, senyora Cortès és, i a ja més, la, la, la, part, la part visceral de que, sempre, de que sempre li surt de la seva, de que a ella ja tot ho feia bé i a tot ho fem malament i de que ens retira la confiança i que ens retira la manera de fer i, com ens diu sempre, que hem de fer les coses diferent i que hem de fer les coses bé i ella és la que sap el que està bé i el que està malament. Doncs eh, ja ha dit alguna altra vegada que no l'hora fem les coses com considerem oportunes Uh, en aquest cas tenim, uh, tenim sis regidors del, del plenari de l'Ajuntament de Sallent tenim el responsat de governar i ho intentem fer tan bé com puguem com dit vegades. que a vostè això no li agrada uh, em, sap greu, uh, em sap greu i que vostè creu que hem de fer d'altra altra manera Uita, li respecto perfectament perquè és la seva, la seva opinió ara que vostè sempre està dient com hem de fer les coses uh, a vegades hem començat a passar una fars. i que després vostè sigui capaç de dir coses, com que ha reiterat no sé quantes vegades que els drets, li vulnerarem els drets fonamentals dels regidors i que li vulnerarem no sé quantes il·legalitats doncs vostè, vostè no està complint el seu paper sinó arriba al final d'aquestes acusacions perquè anar aixecant la veu en aquest plenari dia rere dia de que li vulnerarem els drets fonamentals de que no fem les coses com les hem de fer de que ens passem els acords de ple per no sé on tot això que està dient vostè una vegada rere una altra, vostè sap molt bé és responsabilitat seva buscar allà on faci falta que li dongui la raó perquè només de llançar paraules al vol i que vagin constant amb actes això no serveix de res nosaltres vam judicialitzar la vida política com vostè diu Vem arribar a portar van ser 3 o 4 contenciosos al final això va ser judicialitzar la vida política van ser 4 contenciosos ara no recordo exactament el nombre dels quals no hem perdut cap dels quals no hem perdut cap senyora Cortès per tant, i no li vam dir moltes vegades quan al plenari sèiem en aquella banda i vostè ens acusava de judiciar salvi de política, i li vam dir, i li vam dir que ho portàvem al contenciós quan no hi havia cap altra via, quan vostè aquí el ple ens ningunejava quan vostè aquí el ple ens contestava vegades rere vegades dient que vostè tot ho feia bé i quan no hi havia altra opció, al final ho vam portar al contenciós i això segurament és el que hauria de fer vostè després de tantes acusacions. De dins nos que li estem volant els drets fonamentals. Aquí no es volen de drets fonamentals de ningú. I si vostè creu que això és d'aquesta manera, demostri-ho. Eh? I no ho demostri a paraules. Busqui algú que li dongui la raó. Perquè nosaltres eh, comencem a estar farts d'aquestes acusacions, rebençant sempre el mateix discurset. I en algun moment també hem de començar a, a fer valdre per molta minoria que estiguem He eh? de dir que les coses que a vostè no li sembla que ho fem bé, m'està molt i respectaré per sempre la seva opinió però segons quines acusacions de que li estem vulnerant, segons quines coses i de que este n estem passant pel forro segons quins acords, amb això no hi podem passar Molt bé, eh, debatut suficientment a aquest punt, eh, procediríem a la votació Vots a favor Vots en contra Ens queda aprovat per 7 vots a favor i 6 en contra Passem al següent punt que és seguiment i control Senyor secretari en aquel punto Y ha que donar conta De dos sentencias Una de ellas Se desestima El recurso De apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Sallé Contra la sentencia Del procedimiento ordinario 268-2005 eh, En que se falló por eh, a, como demanda del, del señor Molto se trata del de tema de los pisos de Barcelona la segunda la segunda sentencia se desestima el recurso que la empresa constructora Martinsal SL presentó contra el Ayuntamiento de Sallé por denegar la licencia municipal de obras solicitada por el señor Diego Marmolto Por las obras de la construcción de un edificio de Vitales, al carrer Bonavista de Inú para los fets y fundamentos expulsados. De decret de la alcaldía que hay que donar conta en primer lugar del decreto 357 en el que el alcalde eh, acorda la suspensión del periodo ordinario de del mes de agosto con motivo de los descanses de estío y la, el modificar la data del preordinario del mes de, de septiembre para para avanzarlo al día 4 de septiembre de 2009 ya que el día devuit que tocaría hacerlo que sería la data que tocaría ya que el 11 es festa se habría de celebrar coincidiendo con el inicio del con el inicio de la festa mayor de cabriaas eh, la otro, otra otra re, re, resolución de decreto es el de cambio de horarios de la Junta de Gobern que durante el mes de julio se farán a las 8 del matí Después hay dos, eh, un, un decrés sobre personal de la policía local y dos resoluciones o decrés de personal, de tres decrés de personal de la residencia de Avis de Seller. Hi ha alguna qüestió sobre això? Sobre aquests punts de seguiment i control? No? Passaríem al següent punt de pregs i preguntes abans d'entrar que no ha hagut cap per escrit si sí que hi havia algunes preguntes pendents que havien quedat de l'anterior ple el senyor Jordi Quadros Sí, hola, molt bona, bona nit a tothom una pregunta que va quedar pendent de l'anterior ple va ser referent a la, pla, a la plaça de la 36ena al qual s'han fet actuacions de neteja que havia tot una sèrie d'herbes i excrements de gos i això s'ha fet tota una realització de neteja a tota la zona aquesta i el barri de, de, del que arriba al lloc s'ha aprofitat per endreçar tota aquesta zona gràcies Bé, crec eh, que hi ha algun, crec, alguna pregunta Ah, perdó, el senyor David Saldani també quedava una pendent Sí, en referència a una, una pregunta de la, de la senyora Gabriela en l'anterior ple de les, bases, de les bases sobre els ajuts a les famílies eh, comunicar que els va demanar el per què eh, havien d'estar inscrites les, les famílies en les activitats escolars abans sabien si rebrien o no rebrien la subvenció i en aquest cas el es, que es fa és que el, el model que hi és que les famílies han de cobrir sempre una part d'aquesta de, perdó, una part de l'activitat la, i no, no subvencionar el 100%. Per tant, el que es demanava en aquest cas o el que es considera a nivell tècnic és que les famílies han de fer el gest de, de també de saber apuntar i de poder prendre el compromís de que facin aquesta activitat i després eh, poder demanar, demanar l'ajut amb alguna amb alguna de les quals teníem ha hagut un petit problema, per exemple, en el cas de l'escola de música que la gent és al setembre però han hagut de fer la preinscripció ara i en aquest cas sí que el termini és és diferent això intentarem millorar-ho amb altres anys perquè uh, la preinscripció no s'havia fet cap vegada aquesta vegada sí que se n'ha fet la valoració de les sol·licituds presentades sobre, sobre els ajuts la farà l'equip tècnic dels serveis socials municipals i estarà basada en l'objectivitat que, que donen les bases la... Les, el tema de la protecció de dades, que demanàvem sobre si se'n feia si difusió o si constaven el nom, les famílies presenten les sol·licituds a través del registre de l'Ajuntament que no és públic i es relacionaran aquelles famílies que tindran ajuts però a nivell intern de l'Ajuntament, en cap cas al nom dels menors, es comunicarà a les famílies de manera nominal la puntuació que han obtingut i el percentatge d'ajut i cada família podrà fer les al·legacions que consideri pertinents però mai en comparació amb els altres, ja que el resultat global es tractarà a nivell intern i de manera confidencial igual que s'està fent amb la resta d'ajuts individualitzats que l'Ajuntament atorga per cobrir les, les diferents necessitats i en quant a la puntuació de situacions valorables en estats d'educació especials es té en compte els supòsits legals que li vaig comentar en l'últim plenari utilitzat especialment en el camp educatiu i que d'una manera objectiva i també tècnica pretén actuar especialment sobre aquells menors de famílies més vulnerables i socialment més desfavorides Em sembla que va això Bé, senyor Igononjosa Si sí, tenia de fer algunes preguntes miraré de ser breu perquè la gent fa un gran esforç d'estar aquí a aquestes hores encara quan vaig parlar de la 36ena era diguésim era una fèiem una mica de portaveu d'un parell de dones que allò que, que t'expliquen allò que dèiem que estem a l'Ajuntament i manifestaven que la plaça està en males condicions jo el que no sé si s'han posat a la, al mur que hi ha, s'han posat les reixoles que faltaven perquè també es preocupaven d'això perquè la canalla juga i deien que es feien mal perquè realment el mur estava espallat. bé, això són coses quotidianes que a mi em sembla molt important perquè a vegades la gent quan diu és es que això de la política és molt complicat però en canvi aquestes coses de la vida quotidiana que són tan importants doncs pues també és necessari doncs, que, que es parlin i si les porto al ple per dir, perquè a vegades la gent ho diu ja he dit això, sí, però és es que no l'arreglen, mirem senyora jo el portaré al ple i escoltarà que realment l'he proposat hi ha un altre tema i és que el dia 5 d'aquest mes van va haver uns petits incidents era el diumenge sí eh, segurament per la premsa ja, ja us vau enterar de, del tema de, que de els activistes de Prousal el grup d'activistes de Prousal va una, van fer una acció en el que és el tema del runam. no sé si m'escoltes Mireia m'escoltes eh, el tema és que, que van a la policia municipal segons la premsa i van anar als Mossos d'Esquadra bé, la pregunta és que en, el moment, en aquests moments Eh, no ha parlat a l'equip de govern que, eh, quina informació tenia de tot això i no nosaltres el que volien sàpigués si es va fer un informe per part de la, de la policia municipal dels fets de eh, del que va ocórrer això és com a pregunta després resulta que aquí vam rebre una, un comunicat de la regidora la senyoreta regidora Ana Maria Fernández Residora de Comunicació de l'Ajuntament de Sayent eh, Resulta que en el comunicat Jo lo seguim Benvolguts com, com ja ho hem comunicat La revista La Casa de la Vila Sortirà amb dos mesos de retat ja, ja que ja està llesta Perquè es publiqui la setmana que ve Vull informar-vos de Que aquest retard no ha estat Per una falta d'atenció Sinó que s'ha degut a una sobrecàrrega Del Departament de Comunicació Bueno, sobrecàrrega, m'entens, que és que tindria molta feina. Durant el passat trimestre, el departament ha tingut més feina de l'habitual, si sí, ja ho diu aquí, i s'han desenvolupat tasques com, per exemple, la realització d'un curs d'iniciació a la informàtica per la gent gran a Cabrianes, que justament es va portar a amb el passat mes de maig. Això, sumat a altres qüestions que abans no se n'encarregaven directament al departament, ha portat a la sobrecàrrega. Bueno degut a la dificultat de seguir correctament la periodicitat de la revista s'ha de canviar-la a partir d'ara passaré a ser quadrimestral Vaja. pel que fa a la sol·licitud del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya que demana que tots els grups de l'oposició puguin disposar de dues pàgines no serà possible degut a les dimensions de la revista que té 20 pàgines aprofito per recordar que la periodicitat de la revista durant la legislatura passada tampoc va ser puntual va començar a sortir cada dos o tres mesos i després el període es va llegar a cinc fins que finalment va deixar aparèixer. I al cap d'un any va sortir una altra revista sense cap espai per l'opinió dels grups de l'oposició. Finalment, dir-vos que lamento les molèsties ocasionades i treballarem perquè aquest fet no es torni a repetir. Salutacions. Bé, bueno, aquí, aquí iniciativa tenim d'opinió sobre aquest tema perquè, aviam, aquí jo comprenc que com que la perfecció no, no existeix i a vegades ens cansem i, i hi ha molta feina i, i ens cansem a vegades de coses, és cert, perquè, bé, bueno, hasta Déu es va cansar perquè va tenir de cansar el diumenge, o sigui, vull dir que, que no és d'estranyar que ens cansem nosaltres. Iniciativa de l'anterior legislatura no hi eren Per tant, tampo estem una mica far de dir: ara l'equip de govern on a la pilota és que és republicana, aèss al revés, com que vosaltres veu governar l'anterior legislatura, eh, no ho veu fer la revista. Jo crec que això ja eh, al cap de, de dos anys que han passat la legislatura, jo no sé si, si és convenient tant per una part com per l'altra n' durant voltes amb aquests temes perquè al fi i al cap, si comencem així com que el senyor Molto fa 15 anys que estava governant doncs pues ho va fer malament i perquè clar, tot no ho devia fer bé alguna cosa devia fer malament i estaríem durant voltes i voltes passaria com a la junta dels caçadors com que vostès quan estaven a la junta sortien a caçar i no mataven conills i estaríem sempre fent la mateixa història perdona que m'expressi a Cins perquè realment és una mica preocupant això Bueno, doncs pues aquí passa una cosa Es Esquerra Republicana diu que la revista de la Casa de la Vila no surt. Nosaltres ja vam fer una instància demanant a la senyora regidora de si havia algun reclament per a l'edició de la revista de la Casa de la Vila Se'n recorda vostè, senyora Ana? O senyoreta? Se'n recorda? Vale. I vostè va dir que no hi havia cap reclament Recordar al ple, al plenari que el grup municipal d'iniciativa per Catalunya Ver de sa vam presentar una moció per la creació d'un Consell de Comunicació Municipal sabeu quants vots va tenir el grup d'iniciativa per Catalunya Verge? només va votar iniciativa el resta, uns es van estenir i els altres van votar en contra què va passar? Pues que no es va crear el grup, el, la creació d'un Consell de Comunicació Municipal què preteníem amb aquests Consells? regular la comunicació, regular la ràdio regular la revista regular la web i que la gent del poble estigués informada. perquè si no està informada la gent del poble, pues hi ha moltes coses que s'ha d'informar la gent del poble. Perquè? Perquè entenem que en democràcia i això també s'enriqui no. Per tant, quan vam presentar aquesta moció, vo en favor, només iniciativa. ens ve quedar sol, no, no tenien cap vergonya, al contrari, amb molta dignitat, hem pensat que bueno, que nosaltres defensàvem això. Per tant, aquí estem parlant d'algú que el debat ja ha estat anterior que el debat el vam iniciar no ho diem perquè ara això sigui cap frase electoralista ni molt més o vam iniciar iniciativa i no vam tenir suport mira, lamentablement són aquelles coses que ens ajuden a mirar en el futur i a reconèixer que alguna cosa més ens tenim de posar sobre la taula dels grups de l'oposició també perquè, perquè funcionem millors. què vull dir això? doncs que jo crec en aquest tema de la revista pues bueno, jo crec que ja sabem el que tenim de fer el grup de l'oposició em sembla que està molt clar si sí, vam presentar una moció pel Consell de Comunicació que el senyor Santiago Durra també és veritat que va dir oh, més que ara estem a elaborar l'Estatut de la Ràdio que ara seria millor que comencem a funcionar amb l'Estatut de la Ràdio que el Consell, és cert aquí estàvem, estàvem buscant feina perquè cada vegada que es facin consells i històries d'aquesta Pues tindrem feina, però em sembla que en el sentit comú dels grups de l'oposició per l'oposició, pel govern i pels argentins, és molt important que la gent estigui informada, alerta eh? perquè això, això és un element que quan la gent està instruïda és menys manipulada tant per l'uns com pels altres què vull dir? que la revista la, la resposta ha vingut per part d'una instància d'Esquerra de, Republicana que ja la vam fer iniciativa que sabem lo que tenim de fer els grups de la l'oposició si no volem fer el Consell de Comunicació pues fem una moció demanant un reglament per a l'elaboració de la revista perquè és que realment si no estarem sempre igual Acabat? Bueno, no, hi ha altres dos temes al curs eh, Tema Comissió Especial de Contes tenim un dubte i una preocupació segons la llei eh, se tenia d'haver fet un informe i ho tenia d'haver fet la Comissió Especial de Comptes. Contes Passem, bueno, la gent a potser d'això sabem que va haver una infracció de la llei que es tenia d'haver reunit la Comissió Especial de Contes del, abans del dia 1 de juny, de juny que no es va reunir es va reunir després S'afegeix un element nou que a nosaltres ens sorprèn perquè no s'havia fet mai, i és que s'ha de fer un informe. Jo li demano als secretaris, aviam, s'ha d'aclarir si l'informe l'ha de fer el secretari o l'ha de fer la Comissió Especial de Contes, la Comissió de Contes. S'ha de fer un informe donc, donc, amb conformitat de del que pensa la, la Comissió Especial de Contes. La llei la tinc aquí i, i em sembla que tenim dubtes, perquè perquè això és un element nou que després de governar tant l'equip de govern Convergència Unió, resulta que això no s'havia fet mai el Pla Zapatero el plan Zapatero que últimament apareix aquell cartell al costat que, que diu ZP, el, el, això no paga Zapatero, passa en paguen entre tots els catalans curiosament, eh, és veritat que no paguen entre els catalans és veritat això Bueno, també tenim una preocupació i és que la gent del poble ens demana bueno, i això d'aquest de, pla del, del Zapatero quant, quanta ocupació ha donat al poble de Seyent pregunta interessant perquè aquesta pregunta em sembla que l'ha fet alguna vegada en el ple, però a més a més em sembla que el regidor de, de promoció econòmica l'havia demanat i em va dir, això has de mirar les clàusules, no es tracta d'això jo ho faig una pregunta al ple clar, i el que sí que tenim informació és que en, els, en el diari comarcal i, tal, a vegades hi ha algun ajuntament que diu, mira, el pla Zapatero hem, hem invertit en això i això donarà tants llocs de treball que és el que li interessa a la població eh, als habitants del poble o als habitants de la ciutat i seran 25 evidentment que el pla Zapatero i el sistema i l'actual situació de crisi no la solucionarem totes des dels ajuntaments però sí que almenys hauríem de posar una mica d aquest, d aquesta voluntat d'iniciar un procés i com a mínim tenir en compte que és un problema greu i que des dels ajuntaments es poden fer coses bastants coses per tant no sabem en el dia d'avui els agentins no sé que s'hagin informat, però algun mitjà clandestí no sabem si quan s'han ocupat de gent perquè el pla era per, per fer obres i ocupació després hi ha un, un altre tema quotidià i és que diu una senyora que el camí del riu que podia ser un camí molt ben apreciat m'estic referent al que està per la part de baix de la carretera que és aquell eh, no sé si, és que, si això estava lo de la llei de barris o com està aquest tema també una resposta seria convenient i res més alguna pregunta per part de la CUP? Senyora Ana Gabriel. Molt breument, dues. L'una, ens pensàvem que en aquest ple hi hauria eh, la d'aprovació definitiva del ple local de joventut amb les al·legacions, respostes i tal. Ho dic perquè si no hi ha cap ple abans ja de, de l'ordinari de setembre penso que hem perdut aquí un termini, que era interessant. I la segona és més una, una denúncia, permetem-me que utilitzi aquesta paraula, perquè des de fa... jo crec que hi ha més d'un mes hi ha una pintada de caràcter nazi eh, amb, una, amb un contenidor de la plaça dels arbres per alguns plaça del pare Claret i ens, ens sorprèn perquè a vegades es va molt ràpid esborrar algunes pintades pintades doncs, que fan treballadors per, no? per defensar els teus drets o pintades que fem alguns grups polítics per defensar també els drets eh, en tant que, que, que societat com el dret a l'autodeterminació i en canvi una pintada de caràcter eh, nazi, feixista està en un lloc tan cèntric com la plaça dels arbres no? i ens preocupa profundament perquè jo quan passejo per Sallent eh, m'incomoda veure que una creu gamada pot estar durant tants i tants dies present en el centre del municipi i que aquesta brigada que és tan sensible a vegades i que és tan ràpida i tan eficaç i aquest equip de govern que dona unes ordres tan fugaces no? per desenremar les enramades de prou sal perquè Sallent per enremades no quedi malament sembla com si per ells no queda malament que enmig del poble hi hagi una pintada de signe feixista ens preocupa profundament i, i penso que, que hauríeu de tenir la sensibilitat a l'alçada de les circumstàncies i per tant us demanaria que fos retirada aquesta i totes les que hi pugui haver amb total celeritat senyor Soldoni, vostè l'ha de veure cada dia perquè vostè treballa al davant i si jo la veig i a mi m'incomoda no entenc com vostè pot suportar veure-la cada dia per part del grup socialista alguna pregunta? senyor Manol Bens Sí, bueno, jo la meva pregunta o el meu pre, que era també un altre cop amb la línia que ha fet el senyor Nojosa de la revista de la Vila, que és la pregunta que havia fer l'anterior pleat. Ple. Bueno, han rebut aquesta instància que comunicació que ja ha dit el senyor Nojosa dius, bueno, aviam, vale, doncs ha de tocar cada quatre mesos, no? Bé, però si toca cada quatre mesos això també s'hauria de dir a la població no només ens hauria de dir a nosaltres a part de la coletilla que penja sinó dir, bueno, aviam, la revista de la Vila sortirà cada quatre mesos perquè també t'ho pregunten si sortirà la revista de la Vila em sembla que la comunicació no només ha de ser amb nosaltres sinó amb la població sencera no? només era aquest prec el que volia demanar Per part de d'Esquerra Republicana alguna pregunta? No? Bé, en tot cas procedirem a la resposta a les dues preguntes d'iniciativa sobre el tema sal, sobre el tema de la revista i relligant amb la del grup socialista les contestarà la senyora Anna Fernández uh, Sí, respecte a, a si sí, la policia ha fet l'informe al passat uh, dia 5 no recordo aquest cap de setmana el passat uh, sí, sí que ha fet un informe com moltes altres vegades quan fa una actuació fa un informe al respecte i respecte a... que en aquest cas no era una pregunta, però bueno, sí que no, no entès com una pregunta respecte a nosaltres del tema de la Casa de la Vila, però sí dir-li que, dir que uh, vam explicar ja en l'anterior plenari el per què uh, sortir amb retard i um, com que s'havia de fer la contesta per escrit, doncs, a, després per altra banda es va ampliar la informació. I el fet que en retardem, una de les coses més, més evidents per la qual ens hem retardat és que hem agafat algunes coses que abans es, es feien o s'encomanaven eh, fora, que tenien un cos, les estem assumint nosaltres. Allò, això ha fet que es demori una miqueta la revista. I hem comentat al curs de, de Cabrianes, perquè és una cosa que es va fer una demanda i que en aquell moment es podia donar una, una solució amb el propi personal i amb, propi, amb les pròpies institucions eh, Eh, ordinadors que tenim a l'Ajuntament com per fer aquesta, aquesta de, cobrir aquesta demanda i es va considerar però bàsicament si es retarda és perquè no encomenem coses fora perquè com tots sabem estem en crisi i som els primers que ens, hauríem, que ens hem d'aplicar una miqueta al, al, també hi havia el del camí del riu passeig sí, del riu. Sí. i respecte al, a la llei de barris la pregunta sí que està contemplada dintre del, de la llei de barris millores amb, amb el camí del riu si lo de Proussalia ho he contestat que se va fer la, la policia local d'acord eh, en tot cas la pregunta que ha fet sobre la comissió especial de comptes li contestarà el senyor Serra i el senyor secretari Xavi si sí, bé, bé, respecte al que, al que ens ha demanat de la comissió especial de comptes eh, entenc que pugui tenir aquest, aquest interès i, i que sigui tan punyent amb, amb tot el que eh, l'envolta el marc legal d'aquesta comissió Uh, ja reiteradament ja, ja ho ha anat demanant sobretot la, la qüestió de si s'havia de fer o s'hauria hagut de fer abans l'1 de juny o no i, i crec que des de secretaria o des del servei jurídic se li ha contestat la, i la qüestió l'informe li i també sí que pregaria al senyor secretari si li, si li pot donar més, més informació al respecte Gerardo Senyor secretari Sobre las comisiones de, sobre informativas en general estic un informe Que pues haré a disposición Del alcalde en el transcurso De la semana que ve Y imagino que le voy a entregar a todos ustedes Sobre el tema de Sobre el tema de la comisión De, de, la, de la comisión de cuentas Que se va a celebrar el otro día Está afecta el acta Está feta el acta que en principio Está a disposición de De todos los regidores Y sobre el tema de que la cuenta no se rendió en el, el antes del 1 de junio, es evidente, lo ha dicho muchas vagadas veces el señor Hinojosa, que no se va a rendir eso y que la ley di, di, que hay que hacerlo así, no se ha fet porque, ya lo he explicado porque no, no se va a poder fet, pero eso no invalida el que haberla vendido unos días después del 1 de junio, y eh, no, no invalida el rendimiento. Molt bé, gràcies. al tema de la pregunta que ha fet sobre els fons eh, d'inversió estatals eh, li contestarem el proper ple quanta ocupació s'ha generat evidentment que fins que no sigui eh, acabat el total de les obres no ho podrem dir, però en tot cas s'ha d'acreditar amb un certificat. Referent a la pregunta de la CUP, eh, del Pla Local de Joventut, li respondrà el senyor David Saldoni i respecte a la pintada em prendrem nota i mirarem de... el que passa és que no és no mateix tapar una pintada amb una paret com amb un contenidor que és de plàstic que és una cosa diferent en tot cas, farem tot el possible, però no. Senyor Saldoni. No. Només... Només referent al, al tema del Pla Local de Joventut, fins al mitjans de juny, que estava en exposició pública, van arribar a entrar les al·legacions, ara eh, acabem de preparar, esperem com les podem incorporar en el, en el redactat i llavors ens agradaria poder-nos reunir amb les persones que han presentat les al·legacions per, per poder-ho fer i per tema d'agendes. Doncs, no ha sigut possible encara fer aquestes reunions i sí que, sí que passaran en el proper plenari. Molt bé, doncs no veient més qüestions, eh, recordar que el ple del mes d'agost ha quedat suspès i que el ple de setembre serà el dia 4, no el dia 11, que és festiu, i ni el dia 18, sinó que en comptes de retardar-lo l'avançarem el dia 4, esperant que pugui venir tothom. I en tot cas del públic assistent, si algú vol fer alguna intervenció... no hay mucha comunicación digamos gobierno con oposición sí. gobierno con oposición y creo que puede ser verdad y bastante porque la Mireia ha dicho que Josep Potella no está incluido en la petición que se ha hecho pues seguramente porque a ella no le ha llegado que no hace ni un mes tuvimos una pequeña reunión y yo vine en representación de Josep Potella a lo mejor, si se lo hubieran dicho, ella sabría que Josep Botella está presente. Solo quiero pedir que después de ocho años no se olviden de poner los documentos el nombre de josé Botella, porque entonces esto ya sería, como dice Ana Graviel, que te sales no del estómago, no de las entrañas, el aguantar otro cosita más, ¿no? Creo yo que están en los documentos, que quedó claro que a veces si se podía hacer algo, porque creo que… Mireia, sí. no lo sabia. Que había... que no. en tot cas potser no hi ha diàleg però tampoc no sap llegir perquè l'acord que posa posa dels habitatges de finques del número 1 al 17 del carrer com a Malapuol no, no, no jo mala el que, que li dic és el que hi ha aquí a l'acord ja que és els habitatges de les finques del número 1 al 17 que hi ha totes les finques del carrer com a Malapuol ¿se puede poner aquí lo que se quiera? no, no, sí. això, no sí, sí, el que sobre el pueblo ¿puedo ah. decir una petición? bueno, si són els punts de l'ordre no. detectats en l'ordre no. del dia sí. On, del dia bueno. todos los días no, no, d'aquí d'ahí no digui yo viajo mucho y visito muchísimos pueblos y la mayoría me veréis que estoy muchos días por los años de Sayén porque nos gusta mucho caminar y lo que no puede ser es que no puedan mirar par el cielo ...porque es que como mires parcielos te rebalas... ...¿me entiendes?... ...pues que hay muchos perritos suertos... ...y muchas caquitas de perrito que las aprovechamos... ...la gente mayor es que más de una vez... ...no hemos rebalado y hemos tenido que tirar un par de zapatos... ...yo creo que el ayuntamiento en esto también tenían que meter... ...que no haya tantos perros suertos... ...que es que, es que ya hay una vergüenza... ¿eh? ...que vienen gente de diga no hay tan ...como estás Allén... ...que sales por ahí por detrás del campo de fútbol... ...que viniendo de Josep Botella y te quieres mirar los pisos que están haciendo y tienes que decirle, cuidado, a la derecha shh, cuidado, hombre yo creo que ahí también tenías que meter un poquito mano ¿eh? que, que pues, no es tan feo para que haya tanta contesta... que yo creo que los ah. perritos estos suertos tenían que estar castigados no los perros, ¿eh? los amos le, amo. le contesta ¿me le contesta la señora con Fernández con una o con lo que sea, yo soy de la opinión que se le recoja, el perro y el que quiera perro que lo pague yo creo así Senyora Fernández uh, Sí, uh, responem a, a la seva inquietud no? uh, que sàpiga que l'Ajuntament va fer una, va repartir un striptease recordant les obligacions de, dels propietaris dels gossos i també va comentar amb un altre plenari que bueno, per part de la policia local su, es denunciaria i s'assuncionaria les persones que no complissin amb les seves obligacions i això ho estem fent lamentablement n'hi ha molts i moltes vegades no arribem a tot arreu però seguirem treballant perquè això no, no segueixi passant perquè estem plenament d'acord amb el que vostè ha dit i hem de lluitar perquè això no passi Si passa per... Sí, sí, al sí, parque Hay muchos puestos es... de los niños del colecto, mm. eh, Y después ves que van los perritos sueltos Pues el perro que se coja lo no que se ponga el letrero Porque el letrero, el que es consciente no hace falta el letrero Pero el que no es consciente Le da igual el letrero sí, sí. Si se le coge su perro Y el que lo quiera lo tiene Y tiene que pagar 100, 200, 300 euros Por recogerlo, vaya a recogerlo si lo quiere Y no va a dejar suelto Porque no estará dispuesta a pagar otros 300 a la próxima vez sí, sí, estem, estem d'acord perquè hi ja hem posat sancions i, continu, i continuarem treballant i esforçant-se No ve alguna altra intervenció sí sí, hola, bona nit sí bé, simplement si es podia fer algun camp de bola i platja aquí seient, sí, és possible és una cosa que penso ja fa temps desmirarem no? de recollir el suggeriment gràcies, senyor Portavella no, jo tan sols volia demanar la seva experiència en pintor de l'alcalde. Com és tan fàcil pintar-se un contenidor, perquè es pot treure. Vull dir, llavors, aquesta experiència de que vostè diu que és tan difícil despintar un contenidor, escolta, es pot treure, vull dir... Ah, no, només recordar-li és es una, una contesta de mal pagador només recordar-li que els contenidors eh, no són de l'Ajuntament sinó que són de l'empresa concessionària del servei de recollida i en tot cas eh, el, el manteniment sí, sí. Bé. alguna altra intervenció? sí, buenas noches Bona nit. quisiera que, que a ver si se pudiera de la estación es Esquerra, Esquerra Republicana diciendo que que jurídicamente quiero decir, quiero decir pero mañana o pasado o otro, hay yo no sé cómo decirlo una reclamación por parte de una sociedad por parte de un que pague esto, de que nosotros no paguemos Quiero decir, si los que habéis levantado la mano, que en este caso habéis sido todo, lo habéis hecho políticamente o habéis tenido en cuenta las consecuencias que eso puede tener. Porque porque digo yo, si jurídicamente eso no se ha mirado, eso y por lo visto no le ha dado una explicación a Esquerra Republicana sobre esto de, de la jurisdicción, pues yo creo que esto antes de que salga aprobado donde sea en el ayuntamiento puede ser revocado por por cualquier ciudadano. Porque porque digo yo, ¿no? Que ustedes lo único que tenéis con esto es que se han firmado dos convenios en la estación y nosotros que firmemos uno muy malo no vamos a andar por culpa de quién por culpa de de, de no quién y después se firma uno de muy bueno, que es buenísimo. Y entonces, claro, usted el único que tenéis en la valía de, de, de, este, de este levantamiento de mano es decir no es que lo, a, a que soponga me quiero referir no no es que lo hemos equiparado porque con, con justicia se tiene que para que equiparar más bueno pero eso jurídicamente se puede seguir adelante jo li responc, eh, nosaltres això ho hem mirat amb els serveis jurídics d'aquí a l'ajuntament i en principi el que dona cobertura aquest que, que és com s'ha redactat el punt és justament el conveni que es va signar, el d'arreu conveni que es va assignar, que és el que dona cobertura a les possibilitats. I com bé s'ha dit, aquí em les explicacions que ha de ser per no fer un gran joc comparatiu i que no hi hagués una diferència entre els veïns perquè eh, això en la reunió que es va tenir, els veïns afectats tot i que en el conveni que s'havia signat es parlava només de les cases unifamiliars, però que hi ha una afectació a tot el conjunt del barri i de l'estació, doncs amb aquest concepte d'afectats entenem que es pot ampliar aquesta concessió d'aquest benefici de la contribució. Sí, però, però jo sigo entendint que no m'explico bé o, o no ho sé. O que no m'explico bé jo, no, però bueno, torno a dir-li. El que resulta és una cosa, el que resulta és es que nosotros firmem un conveni. Y ahora vamos a ir por el otro que él ha firmado otra gente, como muy bien sabe, porque han sido dos convenios distintos, ¿no? En, en, en prácticamente el 100% distinto. Bueno, y ahora ustedes, el equipo de gobierno, aprueba esto sobre cualquier cualquier reclamación que no sé si si estoy hablando medianamente bien, cualquier reclamación de cualquier de cualquier ciudadano de Sijén que se vea afectado por esto. A ver, si, a ver si lo entiendo yo firmé un convenio o los que firmaron un convenio en mi nombre que yo les daba autorización para que firmaran el convenio se firmó y no se puso ese punto ¿Eh? no se puso ese punto ¿Eh? como no se puso no se puso altres eh, punts que, que en fin, ara no ho vam fer perquè no és l'ordre del dia i no vull tampoc... Bé, en tot cas, lo visto... eh, jo contestant-li eh, la pregunta, la preocupació que vostè té i la que manifesta, nosaltres aquesta consulta l'havíem fer i potser es va tardar temps a poder de determinar si jurídicament era correcte o no i en aquest moments podem dir que, que justament el conveni que es va signar, el darrer conveni com que afectava a una part dels veïns del barri de l'estació i els altres també n'estaven afectats que havien tingut que marxar doncs nosaltres donem aquesta interpretació i jurídicament això és el que ens avala és el que et conveni en la informació que nosaltres tenim Senyor Sensada Bé, referint-me a això punt jurídic aquí estem parlant una cosa del el conveni l'altra cosa és l'aprovació que afecta les matèries de l'IBE i la llei d'agendes locals deixa clarament una cosa molt clara quantsevol modificació que hi ha i de quantsevol ordenança té de portar un estudi econòmic referent a la mateixa si anar per intervenció en tot el que és suposable a la llei pressupostària. Per tant, si això no estava dintre el contingut de l'ordre del dia ni els dictàmens presos, caldrà fer una altra aprovació de tot això. Gràcies. Bé, en tot cas jo em remeto el que li he dit i l'expedient està doncs, informat suficientment i que en tot cas torno a insistir és cert que el que vostè diu que, que els impostos no es poden ni, ni exencionar ni bonificar ni res però estem donant un ajut a la reallotjament, que és el mateix concepte que es va fer en el, conveni, en el, primer, en el darrer conveni que es va signar doncs, el, el desembre del 2007 eh? en tot cas és aquest el que entenem nosaltres i els serveis jurídics d'aquí l'Ajuntament que és el que dóna cobertura per poder eh, procedir aquesta aprovació i en posterioritat demanar la documentació no, no, demanar la documentació de, de, de, de, dels afectats o possibles beneficiaris que enguany guany ja hi ha hagut gent que, que ja se'ls hi ha girat la, la, la, el rebut de, de l'IBI que hauran d'acreditar que l'han pagat i se'ls procedirà la, la devolució perquè la durada és de 20 anys des d'aquest de any en 2009 20 anys de, doncs, de, de, de retorn de cara a, a, a les despeses de, de trasllat i facilitar doncs, això, que aquest és el concepte que es va posar en el conveni i és el que dóna cobertura a ampliar-ho amb la resta de, de veïns no, no, no, no, correcte, però com que el concepte d'afectat també eren, no només els que estaven adscrits en el conveni doncs per això s'ha fet, d'acord alguna altra intervenció? no? doncs moltes gràcies i bona nit